Frantseses gobernuko ministro bat estatu idazkari bat Euskadiko lan ministroa eta politikaz bestalde Alexandr Jardin idazle ezaguna besteak beste aurkitzen genituen biegunez gomitetan. Berogoigarren edizioa arrakastatsua izan dela esta dudarik beraz. Osstziralean ohiduraraz bezala etxebizizakk jogatu dira eta beriziki Frantzia mailako arazoak. Frantzoa Hollandlanden engaiamendu bat izan zen urtean boste mila etchebizitza berri eraikitzea beharri buru egiteko elburua espada btea estirela ururu eta keinubaikorrak agertzan ari direla adira sidauku Emmanuel Koz etchebizitzen ministroak Hone a peu près a 400 400 et 410000 logements qui seront produits sur la ce qui est un très bon chiffre dans le parc social, dans le parc privé, qui soit locatif ou en matière d'accession. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une, une dynamique dans les régions très tendues et dans les régions rurales également. Euskal Herrian bigarren etxe bizitzen inguruko arazoaz galdezkatua izan da ministroa, baina ez du postu edo propos amenik Ekarri Gaiari. Hortaz, damutu zaigu peio etxe berreain txart EH baiko kide eta doni bainelo itzuneko autetxia. Egea egan piskat dezu izan iz goitatzen erantzun konkretu bat eta bere ziki olako ministro baten gandik diakinez ekologizta dela Zeren eta bigarren egoitzen arazoa, arazo sozial bat da, arazo ekonomikoa, baina bada ere arazo ekologiko bat, hainbeste etxe huts egoiten de la rica eta gehiago etxegiz bizitzageiago eraiki behar direlaik behi du lucha, eta luja jaten delaik, e, bilakatzen da, egiazko ekologiko bateta. eta pentsatzen nuen, sentsibleago izan zela alde hortaik, eta, eta nik ez dut erantzun entzun? ikentzun. Larumatean, biarkolanaz eta ingurumenaz eztabaidatu da. Lehen debatean, Jean-Marie Leguen, Estatu Idazkaria eta Angel Toña, Euskadiko lan ministroak parte hartu dute. Una nola laburbildu duen Estatu d'Acaliac debatté Bilana Et mis en perspective l'idée que le monde va changer et que notre rôle à nous c'est de non pas de nous adapter en baissant les bras mais de trouver les nouveaux cadres qui permettent de protéger les personnes et qui permettent aussi de gérer leur émancipation. Angel Toñaak ere irakussketa bera egin du eta epeluzean sari edo irabazi unibertsala lekuan emanen dela uste du. Eta desberdindu nahi izan ditu lana eta enplegua bi gauza desberdin dira beretzeta. Nik esaten dut enplegua dela lan bat ordainketa bat sortzen dana eta gero dagola, lan asko ordaindu bakoa, baina merezi dauela eta gure elkartea, gure sozietea ezin da bizi esate baterako, eta hori emakumeak ekarri duzue gure ikuspegira, ez? Zuen lana isil egoten zen egiten zen, zuen amonaren lana lehen etxean eta gure amaren lana, geldike geldikea zizarete erakusten denoi Hor, aspian dagola kriston lana eta gure herriak ez irekiko zepertzienak goizeko sortziretan zuen eta lana barik lan hori ordeindu bakoa eta hori jarri berda balorean nikusten dut aurrera. Ezenplegu gerua eta gutxiago egongo da, ez dakitzen urtera. ez dugu nahi, baina bueno, datuak hori izaten dute, baina lana ez da egongo gutxiago. Ordun egin behar dugu banan duobeto gauzak, ez? Igual, Enplegu ordainduta gutxiego egin eta lan pillo bat egin soziaadaaren aurrean begira. Debate hortan hortana parte hartzekoa zuen Pierre Lagutxugu Nobeldon ezkergeko muggienduko sortzaileak. Bainaan egunean bere handiakin da bere alderditik baztertu zuela bulego politikoak.